الحمد لله الحمد لله الذي arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq layudhiru ala ad-din kulli wa law karahu kafaroo wa salatu wassalam ala وداعيا الى الله باذنه واستراجا منيرا لا حكمه في كلامي واجعله خلاصا في مقال اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لاستماع كلمه ربها رب لا تجعلها صيحه في واد ولا نفقه في رامات وصيكم كما ينبغي ان وصي نفسي بدعوا الله تعالى وطاعته ايها الاحزاب يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله القرءان المجيد بعد بعده الله من الشيطان الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضررت اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وَهٰمَنُ بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَاطِلَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ ٱضْرِبَ الله لِلنَّاسِ أَمْثَٰلَهُمْ baada ya kumuhimidi Allah azza wa jalla na nani amani decisive na idadi tukafikisha kwa kipenzi chetu Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kuzaka imani chukiwa katika mwezi wa Rabiul Awwal Mwezi ambao na mengi matukufu miongoni mwa haya matukufu Ni majabu la kwanza ni tukio la furaha la kuzaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna mgilabu juu ya tarehe rasmi lakini wanazuoni wengi wa historia wanasema ni tarehe ya mwezi wa Rabiul Awwal lakini pia kuna tukio la kuhuzunisha ambalo pia ni tukio la kufariki bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi ndani ya mwezi huu, huu wa radul awwal tarehe 12 karenje kuna tukio la kuhama kwa bwana mtume kutoka maka kuelekea madina ilikuwa ni mwezi wa radul awwal tarehe moja mpaka anaifika madina tarehe 12 kwa toniona tarehe 12 imebeba mengi kama Islamu, wazaliwa, kwa Uislamu hatuna budi kutukuza siku za aliyezaliwa kwa, kwa sababu hata yeye pia alitukuza siku kuzaliwa kwake kwa si ajabu na sisi tukaitukuza siku ya kuzaliwa kwake lakini pia hatuna budi kufahamu tarehe na tushikuma tusome historia yake kuanzia kuzaliwa kwake kwa, kwa tarehe mbili ya mwezi Rabiul Awwal mpaka kufa kwake tarehe 12 ya mwezi wa ramia wa tukisoma historia yake anatoka ya enzi yale tuliyosoma kwa vitendo tutakuwa tumempenda ukweli wa kumpenda lakini kumpenda tu kwa maneno tukajinasa tukajipiga na vifua tukajirusha na mitandaoni tukisema tunampenda basi lakini mapenzi hayaoani na matendo ni mapenzi butu sasa Uislamu hawapasi kuwa na mapenzi butu kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunapaswa kuwa na mapenzi kwa maana ya kupenda anayempenda mtu atamsifu naakamfuata kama na ni mwanamke umempenda utamsifia kwa wazazi wako na rafiki zake kwamba ana tabia nzuri na utamposa na utamwoa kipiano cha kumwoa utako milihilisha kwamba kweli unampenda ivyo wao na waka, na upande wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama utasema unampenda utamsifu lakini ukiishia hapo peke yake bila ya kumfuata sasa ya leo aliyokuja nayo kwa ukamilifu wake bado mapenzi yatakuwa ni butu. Kama sisi Waislamu, Qur'an inatuambia mengi sana juu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na imani ya mtu haimfalii chochote kama hata amini aliyenderemka kwake. Allah anasema wal ladina amanu wa amilussalihaat na wale wale wale wale wa, liwa, wa liwa, mimi na wakafanza yaliyo mema wa amanu dhima nuzila ala muhammadin na wakaamini wale aliyo ya remerka kwa muhamad inawezekana kabisa mtu akasema mimi namuamini Allah ni muwahid. kama labda Miahudi akasema namuamini Allah au yoyote wa katika wanadamu na akafanya yale mema yanayojulikana katika jamii ya watu kusaidia maskini na na na akiishi hapo peke yake basi imani yake ijekamilike wa amanu bima ala muhammadin na wakaamini yale kwa muhammad kwa hiyo allah subhanahu wa taala imani ya mja achilie mbali na matendo yake mema anayofanya Anaifunga imani hiyo na kuamini yale yaliyoteremka kwa bwana mtume Muhammad wa sallallahu alayhi wasallam Imani hiyo wa huwa alhaq min rabbihim ndiyo haki hasa inayotoka kwa Mola wao watakao na imani hiyo wakaamini wakamuamini Allah wakafanya aliyowema wakaunganisha imani yao na kuamini yale aliyoseremka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kafara anhum sayiatihim Allah tawasamihim makosa yao waslah balahum na atawatekenezea mambo yao kutendeneza mambo kuna mengi sana hapo lakini utaona ili mtu aweze kusamehewa matambio yake na aweze kutengenezewa mambo yake lazima amaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anaweza akauliza muulizaji mbona kuna watu makafiri kabisa. Na mambo yao yako vizuri. Makafiri wanapesa pesa, wana kilewa na teknolojia. Mbona mambo yao yako vizuri? Mbona tunaambatanishiwa sasa ili yetu yawe vizuri? Lazima tu muamini Allah na kufanya yaliyo mema na kuamini yale yote kwa bawa na mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam ndio mambo yetu yatengemaye. Mbona hao makafiri anatengemaa? Usangatika imani kutengemaa kwa jambo la mtu sio kwa kuonekana material things alizonazo. Mwanaadamu anaweza akamiliki vitu vingi sana. Lakini akikosa utulivu wa moyo, vile vitu kwake havina thamani. Na mwanaadamu anaweza akawa masikini sana, lakini akawa na utulivu wa moyo, akaishi maisha ya raha kuliko mwenye nacho. Ndivo ndivyo auweze kulifahamu hilo isipokuwa ume, ima umekamata pesa aliyakuwa ni mtu mbovu sana au aishi na watu wale pesa alafu hawana utamungu uone maisha yao ni watu wenye stress sana ni watu ambao hawaamini chochote katika maisha ni watu ambao wanajua wakati woote saa yoyote kinaweza katukia chochote kwa ile mtu anaishi katika ardhi kama mkimbizi mara atakuwa na bodyguard, mara ana bazola tu. Mara nyumba yake utakuta kuna Masai, mara kuna security guard mara kuna gate mpaka sita kuingia chumbali kwake. Kuna CCTV, mara ana Yasini ameweka ya kwenye mto. Yaani balaa ya matatizo. Akidondoka nyuzi, pressure ikipata haishuki. Abraham Furaha wapi hapa? Furaha hayuko wapi na mali zake? Lakini kutengenezewa mambo kwanza ni kuwa na utulivu wa nafsi yako. Unakipata kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mali basi unarihika nacho. Ukiwa na kanaa basi wewe umefanikiwa wewe ni mfalme. Dia alqana'a tafazdhaha takun malika. Azina iliyokuwa kubwa ni kanaa ya moyo. Ihifadhi hiyo utakuwa mfalme tu. Lakini kama una kanaa, huwezi kuacha kuwa mchawi Kama una kanaa, huwezi kuacha kuwa bahili. Kama una kanaa, huwezi kuacha kuwa mwizi. Kama unakanaa, kanaa, huwezi kuacha kuwa tapeli. Kwa sababu yule wapo haukinai unachokipata. Hata ukipata mabilioni utaona bado na kile utataka na hicho utataka na kile utataka hauna kanaa ya moyo we ni tu. Allah subhanahu wa ta'ala kazigawa kwa waja makundi manne. Ada makundi saba za wapiga risororo. Ah ah. Makundi ni manne tu. Kuna watu Allah awakebilia riziki nyingi na wanaipata kwa njia nyepesi sana. Ato jasho kubwa lakini zinaingia. Wako hao. Na kuna watu Allah amewajalia risiki nyingi lakini wanaipata kwa jasho sana. Bas mtu kaenda kupigana ngumi za kulipwa katika uzito mkubwa. Lakini ili atapata dola milioni 20 lakini kwa kupasuliwa uso. apigwe au wapigane havunjwe vunjwe ndo anaipata ile pesa. Anaipata pesa nyingi lakini kwa saabu sana au labda ni mchezaji mapira anga apambane akimbizana afunjane uandane ndio aipate ile pesa na ipata lakini kwa mbinde mno ndio nikundi la pili kundi la tatu na wale wanapata mz kidogo sana lakini kwa njia nyepesi apati tangu za 30 ndio hizo za 20 30 15 haumii kichwa sana lakini anaipata kwa hivyo kidogo tusikiani na kuna wale wanaipata mz kidogo lakini kwa mbinde mno Akabebebege toka asubuhi mpaka jioni ndo anatoka na 10000. Awaende kwa viwanda vya Wachina apambane kutengeneza mazuria, aondoke na shilingi 5500 kwa siku. Anapata kwa tabu sana. Tatizo si kupata kwa sababu Allah ndo amekasiria hivyo wale. Tatizo unaipataje na unaitumiaje? Hapo ndo penye shida hapo. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema la yazal qadab ibn adam hatta yus'al an khamsin wa bi an 40 wa nadamu hatonyanyuma wake siku ya kiyama mpaka aulizwe matano au manne katika riwayah nyingine la kwanza lipe an umrihi fima afnaa ataulizwa umri wake aliutumiaje wa shababihi fima abnaa na ujana wake aliutumiaje wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaka na maliaka ataulizwa aliitumaje na alitumiaje shida iko hapo Umeitumaje na umeitumiaje je wale Allah nikupa uwezo wa kupata riski nyingi kwa njia pesi sana ndio alokujadia hiyo iwe ni halali au ni haramu hilo ni lako wewe kuchagua lakini iwezekana mkuepeshea kwa njia halali ndio la kwanza neema hiyo saka la pili umeitumiaje hapo ndo pana shida hapo hapo kwenye matumizi ya mali ndio panashida na hapo ndiyo watu wengi watakwenda motoni Allah aiepukushe na hilo tunaituma mali sana ima kwa njia nyepesi kwa wingi au kwa njia ngumu kwa wingi au nye pesi kwa njia nyepesi kwa uchache au kwa njia ngumu kwa uchache yote utaenda kuulizwa na Allah azza wa Jalla na unaitumiaje aslah balaghum wale ambao nyoyo zao Allah kawa tengezeana nyoyo zao wanaangalia wanachumaje mali zao na wanaangalia wanazitumiaje mali zao hapo narudia tena dopa la changamoto sasa kwenye kutumia mali subhana al-malik al-quddus watu kujitolea mali zao kwa dini ya Uislamu hawako tayari bwana amuna haa wako tayari bwana. Akali mwa kidogo ni watache sana katika watache hao oh, watache anawajua Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi mdao hawana wala fursa hiyo hawata kuipa katika nafsi zao. Lakini angalia wanapoitoa kwenye mambo ya kipuuzi. Kuna watu hapo wanaweza kwa kuchangisha hapa akaondoka msikipini akijua hata kumi Lakini anatoka hapo kuna kimada anamsubiri kwa sababu leo ni Ijumaa Ngoya nikafali kwanza unajua mimi ni muislamu muislamu eh nisubiri geto na kweli anamsubiri ghetto anatoka hapa anaenda kuzini anampa na silingia 30 raha mpaka wote dhambi mnapata wote na pesa unampa wewe pazuri hapo lakini hapa kwa ajili ya Allah azza wa jkum hatoi Kumi hatoi Tunawaona matajiri wenye majina mazuri Muhammad, Ali nani wanatoa mabilioni ya mapesa kwa ajili ya mapira. Tena wanasifiwa na media, wanawezesha mipira lakini kuna maskini hata kula yao hawajui. Kuna mayatima hata kuvaa yao hawajui. Kuna wajane wanalala mabara barani Pesa zao wanazimaliza kwenye upumbavu. Anajisifu mtu kumnunua mwanadamu wenziwe. Ah, mchezaji nimemnunua kwa bilioni mbili Unamnunua mwanaadamu wenziwe, unakwenda kumhudumia Muislamu aliyosema la ilaha illa Allah. Hapo pana shida shehe. Kwenye na vipi unaitumia? Hapo pana shida shehe. Kasi kama matumizi ndio utajua mwanamume mwenye akili na mume mpumbavu. Kuna wanaume wengine tunao ni Nisikitini ndio sisi wanaume nyumbani kwake nje wake atamlisha ugali dagaa wiki nzima lakini kimchepuko kimalaya kikatishwa vizuri atanuliwa matoma matatu ya iPhone atapangiwa nyumba nje samani madera ya gharama kila la gharama lakini mkewe akithubutu hata kuomba pesa sana ataambiwa bwana huli kwani huvai Vipi unaitumia mali yako? Hapo ndo panafida alhabibi. Kuna wengine sasa hivi ndani ya simu zao, utaona kainama. Unafidia na soma Qur'ani, Unadhani anasoma anasoma message za za msingi zemfundishe Uislamu wake. utamkuta uko vize na mkeka wake. Atia na mkeka. Anateza na kamari. هذا كايتابوتسا كواتاب اناimalizia kucheza kamari hapo ndio panashida alhabibi farakallahu li walakum aljamee muslimeen walmuslimat wa ya fawda almutakaffireen wa najat alqa'ibin istaghfirullah an tumu muqiluna bilijab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 karauza na kiimaani karauza na kiimaani anasema allah kwa adil katika hadithi mali njokupeni ni mali zangu na pepo hiyo ni ni pepo yangu basi ninunua ni pepo lazima kwa mali hapo ndio pagumu tena pagumu kweli kweli watu hawako tayari kuinunua janna kwa mali waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala hawako tayari ni mabakhili na wanaamrisha watu kufanya ubakhili. Yaani kuna wakati mwingine mtu anataka kujitolea kwa ajili ya Allah, mwenzake ndo anambia acha bana mambo hayo, watu watazila hizo. Bana amina dini sikwizi wewe fanya unavyoona tu. Ara Kwani huko kwenye haramu unakopeleka waadili? Mbona unawaza kuliwa kwenye dini tu? Ndiyo sisi ambao tumewazalisha wanaosoma Qur'ani tukaona ni kama vinyago vya mpapure hivi anakusomezea mwanao Qur'ani Qur'ani ambayo ukifo mtoto wako utarudia ya akusomee na kuombea dua kuwa kayajua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mbona hatujipeleki matizamo mali kuwahudumia wanaosoma Qur'ani tuna ama umalaya tunaudumia mpira na mambo mengine ya kishefani tumekwenda mabakili tukijisifu kwa fahari za kidunia tukijisifu kwa kungoa magari ya thamani mtu anajisifu na labo nane anaaudi 10 dhamini watu wanakufa na njaa Yemen kuna masjidi bara Arabu wanafanya kufuru za wenza leo habithi la amali Muhammad ibn Sulmani alionua klabu ya Newcastle kwa euro milioni 320 aliyekuwa Yemen kuna waislamu wanasema la ilaha illa Allah wanakupa njaa Halafu natarajia janna ya kisu dukizungumzia kwa hao watu ni hayatemeki wanayofanya mambo ya kifuu leo katika ardhi tukufu ya Hijaz ardhi ya wahi kumefunguliwa bai uzofunguliwa bichi ya bikini bichi imefunguliwa djuzi ikiongozwa uhabithi huo na Muhammad ibn Salman huko tutazungumza na Uma Zaidi ardhi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhabithi na inadif Turudi kwenye khutba hamba wanatengenezewa na Allah mambo yao wana na kanaa wanajitambua wanazipa haki mali ambazo Allah Subhanahu wa taala kawaalia kiwe ni kidogo au ni kingi wema mali yako utaikotoa lakini ni bakili na unawaasia watu wengine wasitoe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala kwa kutoa mali yako utapata janna ni kwingi tu pepesi sana. Wapelekea mayatima, ishi nao basi kama wanaokuwa hapo wengine watakula Haya kuna wanaosomesha Qur'an narudi hapo natia na pia na mstari hapa. manaka hapa tunao hakimu na uwezo wa kutengeneza tunao. Kuna shule Tanzania hivi watu wanalipa milioni tano kwa mwaka viko international schools na zaidi ya hapo kuna shule za kawaida milioni 3 4 5 tena mtu akiteleza siku moja anaenda na apologi kwa heshima na taatiba kwa mkuu wa shule nisamee jana nilikuwa mkonye mkutano lakini anaitumesha Qur'ani ambaye ndio bora zaidi kuliko wanadamu wengine kama alivyotufundisha mtume Muhammadin khairukum man ta'allama al al alquran ma'a mbora wenu na mheshimu wenu ni anayefundisha Qur'ani na akaifunza kwa wengine, anakusomesha wewe Qur'ani, anammsomesha mwanao ili abaki na Uislamu, anapewa kilingi 1000 kwa kwa mwezi. Tena kwa masimbulizi na matusi. Kati mwalimu atushe amemfundisha mwanao biology, chemistry na physics, anapewa heshima na adabu. Kisa anamfundisha mwanao biology Kisana mfundisha mwanao Kiingereza. Ukisikia mwanao anazungumza Kiingereza, maana kama kashafika janna. God, you know thing what, I, what I'm talking about. He's good as it. Yani ivyo yani. Anapiga kima ah, so, na Kimarekani na hapo langa mashaallah. Mashallah Kiingereza. Kiingereza? So salalah tu kwa Qur'ani, ni Kiingereza. Akija nyumbani na kuzungumza akamwona Kijui vile vile lakini unaona raha, huone raha akajua kusoma Qur'ani kama inavyoagizwa wala si al-Qur'ana taratila, huoni raha hiyo? Na utaona vipi raha wakati walikuwa Qur'ani wanamdhalisha? Tungekuwa tunaijua wa samadi ya Qur'ani. Tungekuwa kweli ni wapenzi wa bwana Mtume Muhammad. Basii wale ambao tunataka kuapa heshima namba moja ni wanaosoma nini? Qur'ani. Lakini angalia madarasa zimejaa, watoto wamejaa, mwalimu mmoja, watoto mia na ishirini kila mtoto anaita alfu, mwalimu anaingia kutafuta radhi za Allah toka asubuhi mpaka jioni, apewe moja kwa mwezi. Wanafunzi ni wengi, viti kazi hakuna, mwalimu ni mmoja. Anaingia na njaa hata chai hajanywa. Njaa rafiki ya ndani hasira. Akiingia huyo 10000 ani huyo ana au na. Mtu baraka. Mwalimu kanifinya, mwalimu kanifanyaje? Unafiki nafuta nini? Eh? Mtu akishakuwa njaa na makelele yale 20 wakati mmoja. Tinachopata ni nini? bakora Alafu ni kwa sana? Wewe natakana na kwa sababu hujamjali wala hujamkabili wala hujaoanisha kwamba hita kufanya ni bora zaidi mali tunazo tunazifungia mifukoni tunakwenda kulelea wanakwenda kufanya uzinaa wanakwenda kutukubeti wanafanya vitu vya kishetani hawa wanaojigamba leo ni wapenzi wa bwana mtume Muhammad kifani kifani kama tukiamini aliyotuma kwa bwana mtume Muhammad lazima tuipitie Qur'ani vizuri sana na leo nimelekea hapa kwa jamani nataka kujuana na shida kila mmoja katika zinte anakipata na tunakiingiza hivi ima katika daraja hizi nimejitaja na kuna wengine wana vipato vingi sana si lazima kila mtu atie kwamba unatoa a si lazima lakini toa kwa ajili ya Allah Hiji unatokibania busahi wakati roho inatoka utakuja kutamani mwenezim gunipena fasiki dogo nikatoe sadaka anatakuja kutamani muda roho inapotoka mujibu wa Qur'ani atatakapae fursa akatoe kwa ajili ya Allah nafasi hiyo haipo sio sasa hivi hata ubakili katika ya yaheri hicho ndicho ambacho utakuja kutakuja kukijutia Ima unatoa au hautoi utakuja kujutia anayetoa atajutia kwa nini alitoa kidogo kwenye feni na sietoa atakuja kujutia kwa nini hakitoa kwenye benki leo tumekaa tukurudia mali na kuzihisabu wa ilil kulihuma batin alladhi jamaa malahu yahsabu anma lahu e hey. nabiloni 18 sasa hivi hata zifike bilioni 1800 utakufa utakwenda mwenyewe wanakufunga kama pipi wanakukimbiza kwa haraka na wanakufukia wakafanya na kufukia, wa kwao usiwazingue waende wakazimunie ndivyo lilivyo ndio sayyid naelema kumalizia kutuba yangu anafika makaburini anawatolea salamu wale walio kwa makaburini kisha anawambia maombi matatu ennabuyu وان اموالكم قد قسمت وان ازواجكم كساتوج من خيركم يني وقت ما قبلني ما جنبينه اليوم له اتاه يتكالوا انا واز ونجينه ترى وقت مغيره ما كالوا Na maliza ndio kwa pombe jasho utaki kusikia kwenye mali huko tayari kuua jana mtu ah, kwenye hili sheke habari ya Mungu acha kwanza acha kwanza acha habari ya Mungu wakati ndio ukupaka uhai na pumzi acha kwanza manake hapo hajali halali wala haramu anajenga na hoja kabisa kuna halali sikuizi bwana Halali aliondoka nao mtume hata niluke hata nifanye ninavyotaka bwana allah hapo kakataza zile haramu kakataza zile mariba na mengine anakwambia hamna halali tena anajustify justify nani anakwambia kwamba hamna halali Mwisho zanyale na tena na hatao wake zenu mdogo mnawalingia wasao leo na watu wengine wake mwanaume anaweza akakuazimia wote lakini sio mke wako lakini unaondoka tena unakufa kuna mtu ana huzunika na ana mawili bora kaondoke Hakia Mungu wallahi. Tenda kumzika. Lakini mimi naenda kuo. Allah wa malaikatahu yusallun ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Baraka ala Muhammadin wa ala Muhammadin. صلى الله على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الذين بقوا وهم الكثيرون بالكثير وان صحابه رسول الله اجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين إنا دعونا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. الله يجاريني mlongoni mwenye kusikia mengi na nao upata yaliyo mema njifungue tupende uislamu tupende na kufia uislamu Allah jaza mapenzi yako katika nafsi yetu majaza mapenzi ya mtume katika nafsi fanya pesi tuweze kutekeleza sheria zako. Dusuka dusuka katika kinye mtume wako akazelezea katika matendo na maneno yake. Hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Alafungulie milango ya riziki ikiwa yuki na khair na fisu. Okay. Tujalie riziki nyepesi na tupe fanya iwe kuitoa katika khair. Okay. Mwenyezi Mungu riziki yetu ikiwa mbali basi ikurubishe okay. Ikiwa mbinguni tunaomba uisheremse. Okay. Na ikiwa ardhini basi tunaomba uitoe. Allah kuna mwenye kuo bagusipokuwa ni wewe. Watu biombe ambao wanakusudia shari kwetu sisi na unawajua. Kila haja ina shari unayejua ya kisiri. Ivunje ya kidhamili asiweze kusimama. Wafanyee wepesi vijana wa Kiislamu waipende na kuithamini dini yako. Wafanyee wepesi wazazi wa Kiislamu waipende na kuithamini Qur'ani yako. Wawajali na kuenze wanazomesha kitabu chako. Hakuna mwenye kuo kwa khairi isipokuwa ni ya Arhamu alamin. Rabbana atina fi fidunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu salla Muhammad عليه وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه اللهم ال محمد الله اللهم صل